Molt bona nit, companys terrestres. Us parla el capità Jesús Montaner de la nau Estadar Arcàngel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arellas, el tinent Doikaren Jeymthet, el doctor Nicolás Darco, l'esprit Jean-Michel Godard i l'Alferes Maurice Taylor, reclutat com tots vosaltres a la base terràquia Esperança.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 La setmana passada, han blindat, va atacar la nostra nau. Una de les persones que va resultar greument ferida fou l'oficial científic Deura Simons. Actualment han estat de coma irreversible. Hem fet tot el possible per retornar d'aquest limba de fredor, foscor i por en el que es troba ara mateix. Però tot ha estat inútil. Ni la polos de meteorits de lluna Derwitz, ni els màgics concursos dels mercaders de la vella saviesa, tampoc l'intercessió de Corbos IV, han aconseguit el miracle. I el doctor d'Arc assegura que mai la tornarem a veure somriure. Esperem que s'equivoqui. Però aquesta setmana Montsalvatge també ha viscut la pèrdua de centenars d'éssers durant els atacs de ràbia cega d'en Blindat. De fet, es podria dir que Ciutat Salvatge està cercada pels abismes que, els, que les explosions d'en Blindat han creat. Ningú no pot entrar ni sortir d'aquesta un cop orgullosa metròpoli, ara convertida en illa insignificant. No passaran masses dies abans que les epidèmies facin encara més baixes dins les seves muralles de serra. Vosaltres, els que m'escolteu en aquests moments des de la Terra, són la nostra única esperança. Us prego que estigueu a l'altura de les circumstàncies. No vull més mort sense sentit ni a la meva nau ni a Montsalvatge. Tine Naranyes? Sí, senyor. Doni més de tants als nostres oyents sobre el funcionament de Montsalvatge. Tot seguit. Per participar a Montsalvatge heu de recollir el disquet per PC que conté la simulació de Montsalvatge a Invest Center. L'adreça és la següent, Carrer Cardeña 230 de Barcelona. Allà us el donaran de forma absolutament gratuïta. Aleatòriament escollirem 5 reclutes per setmana que lluitaran per defensar l'equilibri del nostre univers.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 Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nau Estadar Arcàngel Alferes Ramon Grau Jordana de Sabadell. Alferes? Alferes? Sí. Alferes, sembla sí. que hi alguns problemes amb el decodificador de matèria. Ah. Benvingut novament a la nau Estadar, Alferes. Hola. Hola, això és tot? El que mereixem després d'una setmana de patiments? Home. Elferes? Sí? Elferes, que de fer el rei Togobum el protegeixi. Gràcies. Tot seguit començarà la seqüència de tests que ja coneix sobradament. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres Grau, el tinent Arenyes, li farà la primera pregunta. El Feres, bona nit. Bona nit. Imagini que la seva ànima ha abandonat el cos de carn i està lluitant contra àngels i dimonis per tenir un lloc on descansar per sempre, sigui cel o infern. Però un Aiton Lahart li ofereix el repòs etern al plau de Hamid Sheperenz. Accepta? Uh, sí. Es limita a acceptar-lo, no sap que el Miu Xeperens és un important enemic de l'imperi Quargus, el feres... Però si ja estic mort... Bueno. Bé, diguem-ne que, diguem que un cop mort no seguiria servint a l'imperi. Tum-tum, tum-tum, escoltes el del seu cor? Sí. No són res comparats amb la malignitat suprema i també latent dels posseïdors del coneixement etern. Són capaços d'arrencar-li la lengua a les divines deeses xerquianes, de podrir la tela del Temes. Els sadueixen, li poden otorgar un gran poder. S'uneix a ells, el Feres? No. Per què? Bueno, estaria... estaria bé. El Feres, sí? diuen que la fe pot fer moure muntanyes, però la seva no pot bellugar ni una miserable pedra ha de practicar per convertir-se definitivament en un dels cerds alabats de món salvatge. O prefereix seguir ser humà? Prefereixo seguir sent humà. Ser humà. Ara digui la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Perdó. Uh, malament. Decència. Dignitat. Caiguda. Mal. Preservar. Precaució. Tremolant. Estret. No saber per què. El Feres Esperar. no sap per què. Esperar. Esperar. Bé. Ferir. Fussell. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Ganes d'alliberar el moc sa salvatge d'en Blindat. Ben fet, tinent activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, sí. novament, ha guanyat un punt positiu per afegir en els seus nivells de força, experiència i valentia un cop començat l'enfrontament amb les criatures de Montsalvatge. El Feres Grau, sí. com sabrà, gaudeix no a la protecció de l'imperi Quervus, així que no tingui por i continuï endavant. Saludi el Ternucus al segon nivell, alferes Hola. També li ha dit hola al Ternucus. Bé, té davant seu l'ornillador. Yeah. Bé, premia la tecla ESC. Yeah. Ja ho ha fet? Sí. Introdueixi el següent codi. Molta atenció. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 i 1. Ho ha fet? Sí. El yeah. fer és? Sí. Novament veurà la pantalla on apareix un marcador que va donant voltes. És així? Sí. Molt bé, apreti qualsevol tecla per aturar el cronor. està. Quin número apareix? El 11. El 11. Molt bé. Alferes acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes. Sondem que es menja les seves pròpies mans. Una mare que s'arranca el fetus mentre un intens raig de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A, intentar impulsar-se cap amunt. Opció B, adoptar la posició de Drun Mawurs per invocar el por protector de la putrefacció. Opció C, deixar-se endur pel corrent del túnel. Porti on porti. L Opció C. Opció C, l'està ben segur, la Feres? Sí. Doncs no, no tenia que haver-ho tant. Els guerrers no s'han de deixar portar. Ha perdut un punt de força, n ha perdut una altra d'experiència, n'ha perdut una altra de valentia. Anem malament al Ferres. S'inicia la seqüència número 2. Al el Ferres, els bisbes de Targul li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós certut corrent per terra. O està volant pel cel. Què fa al Ferres? Està volant pel cel. N'estàs segur? Sí. L'està veient? Sí. Potser veu al·lucinacions, el Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base d'esperança, ignorar els Targum. Opció B. Fer explotar les esferes. Stay chicat! Opció C. Segui davant. Uh, Ignorar-los. Ic... Fel... Nur sí. no està ben segur? Sí. No està malament, havent s'ha guanyat un punt de força però n'ha perdut dos d'experiència i no ha guanyat cap de valentia. Com te'l feràs? Tercera situació. Acaba d'entrar el regne de Castell sang, un dels més perillosos de Mont Salvatge. Dels abismes infinits que rodegen el castell sorgeixen milers de combolles de sang ardent de Miuk Sheperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant. A cegues. Molt important. Aquesta és l'última oportunitat que té per vèncer. Pensi-s'ho bé. Alferes. L'opció C. N'està ben segur, Alferes? Sí. N'està ben segur, Alferes? Sí, d'altor. Doncs jo no n'estaria pas tant, Alferes perquè ha guanyat molts pocs punts de força i d'experiència de valentia. I en aquest cas n'ha perdut un altre de força, n'ha perdut dos d'experiència i n'ha perdut dos de valentia el Ferres. Em sembla que aquest cop no ens en sortirem pas. En blindat pot ser que torni un altre cop a vèncer. Perquè el seu amic en aquest nivell és en flames, com deu estar veient en aquests moments. Sí. Necessitava dos punts de força per vèncer i no els té. Vol utilitzar el punt de més que havia aconseguit durant el test? Mm. Sí. En tot cas, segueix tenint d'un. Necessitava un punt d'experiència per vèncer i tampoc l'ha guanyat. Necessitava un punt de valentia i tampoc el té. El Ferres em sembla que el monstre se'l cruspirà, però ha de saber que el joc per PC almenys el conserva. Adéu, el Capità, que té preparat l'informe que li va demanar el general Teiko Frenund? Sí, per suposat. Però és que me est... ha l'han estat demanant i seria bon moment per gravar-lo, ara no tenim cap reclut esperant, de fet ens han fallat. Molt bé, prepari el discòptic. Preparat. Quan vostè em digui. Ja. Informes sobre les neurones 31 i 40 B pel capità J.M. Muntaner. Al laboratori de gen-enginyers de la nou arcàngel, portem anys intentant esbrinar quina és la clau de la personalitat humana. Amb l'ajut de Piotr, qui ho ha dit? Ja que a mi t'ha de comportar més. però què està fent? Què està fent? Què està fent Tinent un altre cop? Massa cervesa d'oigarra indiana? S'està prenent, tinent. Per mi, capital, però jo no estava fent res. I aquesta cervesa d'aquí què seguint, Estava bevent. Estava seguint atentament les seves explicacions. Sobre Més li 38, 408, 440 va. Més li va en tinent. Doncs com li deia, he realitzat un complet anàlisi de la situació que resumit en els següents punts quedaria d'aquesta manera. Punt 1. Un humanoide necessita imitar un 90% com a mínim les funcions cerebrals reals d'un ésser concebut per mètodes naturals. Qualsevol reducció seria fatal. Punt 2. La llacuna que he contemplat d'un 10% és el nostre gran enigma. Els roides XH9 operen amb una independència absoluta i les seves facultats estan sobradament demostrades com a part activa de la meva tripulació que són. De fet, en la majoria de les ocasions reaccionen millor i més ràpidament que qualsevol humà. Llavors, de quina manera afecta la diferència cerebral? Podria pensar-se que el 10% és irrelevant, però ni jo ni el senyor qui ho dic ho veiem així. Probablement tingui relació amb el factor humà, amb la veritable personalitat de l'individu. Aquesta personalitat, que ja està inoculada en els nostres prototips, en lloc de d'afiançar-se amb el temps, es complica fins a provocar paranoies. Aquest fet reafirma la importància del 10%. Punt 4. El senyor Kiwa Dick i jo proposem la introducció de records simulats en els nous models amb la fi de facilitar el replicar un decorat emocional en el que projecta les seves fòbies i depressions. Punt 5. Les cèl·lules de memòria han estat baptitzades com 31 i 40 B, respectivament. Punt 5. Les proves realitzades en les unitats 3, 7 i 2 han donat resultats òptims. Cap dents ha aconseguit esbrinar la seva falsedat de records si ara tots creuen tenir ara i haver enterrat el gos de la família al jardí de casa, la qual cosa sembla ser els ajuda a l'hora de prendre una decisió. Set, la inoculació de cèl·lules de memòria dels nous models s'anirà acompanyada d'una cerimònia religiosa, el contingut de la qual s'està pactant amb els místics de món salvatge. 8. Els honoraris del senyor Kiewanik han patit un augment del 18% per culpa de la confecció d'aquest material genètic. Ja discutirem si és convenient o no ajornar el pagament. Li prego que examini atentament la informació i que es posi en contacte amb mi tan aviat com sigui possible. Fi de la gravació. Tinent, sembla que tenim un nou recluta preparat a la base d'espais. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau Esperança, al Ferres Felipe Rodríguez Camps? Sí. De Barcelona. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que fer en Raito Gobun, el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Rodríguez, el Tinent Aranyes, li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Vull comencen a caure perles del l'oglu tronc, del cel, l'aixafen, l'ofeguen. Ha aconseguit fer-se ric per fi, però no podrà viure per disfrutar-ho. Qui seran els seus hereus? Alferes, respongui ràpidament. Uh, els meus amics.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 Treu-li jo mateix als ulls, i així no em puc arrencar els altres. Resposta digna d'un gardent. Molt bé, el S'ha transformat en un camaleó, camaleó d'emocions. En pot simular qualsevol tristesa, orgull, qui sap quantes combinacions. De quina manera aprofitaria aquesta bendició dels cels de Krundahumb? Mm, simular bolleria. Per exemple. Molt bé, el fes. El Fera, segueix aquí? Sí, sí. No anem amb certes dificultats. Uh -huh. A vosaltres se'ns rep perfectament? Sí, sí, i tant. Molt bé. Ara pensi d'un un cabany, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir? O simplement se n'oblida? L'ajuda de morir. I no faria res per intentar solventar la situació? No, perquè no sé com ajudar-lo. Aferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Desert. Set. Vida. Disfrutar. Obscuritat. Por. Variar la Suor. Anarquia. Poder. Haver de fer-ho. Alferes, no se'l retingui! Tristesa. Repetir, repetir, repetir, repetir, repetir. Tornem a boig. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Mm... Intranquil. Està intranquil, Alferes? Què vol dir que està intranquil, Alferes? Que tinc por. Ha ben segur del que està fent. Alferes, <laughs> no ri! No ric. Bé. El capità ha M'ha semblat que sí. Això serà greu, pels seus interessos. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, l'ordinador li concedeix un punt negatiu. No ha d'estar nerviós ni riure, Alferes. Bé.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 Premi qualsevol tecla per aturar el cronó. Pal. Quin número n'hi surt? 45. 45. Molt bé, el Feres, es troba a la cúpula de Tornamunt. Les seves altíssimes cúpules se'l fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis obscurs i un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esprits del mag Zhaureyden Munchell. Opció B. Saltar l'abisme de Doido Nocus. Opció A. Sí. Esperi. Alferes, sí. sí. no corris, tan nerviós si corre. No això, i corra. No m'agrada això, Alferes. diu mentides. Tranquilitzis, ah. i diu mentides. Opció... Alferes! Val, ah, val. Ah. Ens coneix una de les opcions. Ara només en té dues. Ah. L'opció A. Invoca els esprits del mag Teureiden. Molt malament no ha guanyat cap punt de força, N ha guanyat una experiència i no ha guanyat tampoc cap de valentia. Però què fa, Alferes? Comença la segona situació. Acaba de descobrir el palau imperial dels gegerant darrere la cúpula de Tornamunt. Les seves escales... B, són espaciales. No estan fetes de d'amargura o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui t'espuja. Que... <ríe> Tinent un altre cop ben cervesa, doi carenyana. Calmi, se'l feràs. Si estic calmat... Bé, em semblava sentir-lo per darrere. Opció A. Apretar a córrer en direcció posada a les escades. Opció B. Intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels seus. Opció C. Anar avançant lentament. Opció B. Opció B. Intenta fer un salt. No està gens malament. Necessitava punts de força per fer-lo, en guanyar dos. Necessitava certa experiència, no era una decisió fàcil, en guanyar dos. I és bastant valent, guanya un punt de valentia, molt millor.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 Opció C. Tampoc era una mala opció, ha començat malament el Ferres, però estan millorant molt. No ha guanyat cap punt de força, però sí, se n'ha dut un d'experiència i un altre de valentia. No està gens malament el Ferres. Està veient el monstre d'aquest nivell en aquests moments el Ferres? El Ferres, l'està veient? Sí, sí, sí. Sí. I no li fa una certa por amb la puntuació que ha obtingut? Una mica. Una miqueta. Sí, faré. Bé, el seu oponent és el rubí destructor. Necessitava tres punts de força per vèncer -l. I els té. No anem malament. Necessitava dos punts d'experiència i no els ha obtingut. I necessitava tres punts de valentia i només en té dos. I si tot això li afegim que tenia un punt negatiu d'abans tinent, em sembla que el Rubí Destructor se'l crespirà mateix. N'estic rebent unes lectures prou estranyes. A veure... Mm, diria que es tracta d'un dels les de Huercudara, els que tornen la vida a quiran perduda com la Dèbora. Potser pugui ajudar-nos a treure-la del coma, però és molt perillós baixar el mercat de Daisy Bar. Ordinador, anàlisi tàctica. L'ordinador em diu que l'operació té un grau de perillositat de 8.4. 8.4 a l'escala Crenteo. 8.4, està ben segur? 8.4, si ben. ho diu, diu l'ordinador. Bé. recomana portar exterminadors. Trossos exterminadors són massa incontrolables. Podrien fer grans estrosses allà baix. I aniré sol, tinent. No s'haurà acudit que és molt estrany que hi hagi un Xamana Daisy Bar? Pot ser una trampa. Hauré d'averiguar-ho per mi mateix. Deixi menys que l'acompanyi el don que era engemtat. No, farà més falta aquí dalt si ha de vos tractar una trampa. Coordinador, el escáner data i zipar. Mm, l'ordinador no detecta res normal, senyor. Excellent. Iniciem la seqüència de transport. Està segur, capità? Sí. Sí, senhor. Sí, senyor. Perfectament, Tinen. No es pot ni pensar si imagina no com és tot això. Què li passa la boca? Que porto un comunicador, Tinen. Estic veient alguns escampaboires, volant molt baix. També una enorme tuancot de classe G. Un home, em sembla que m'estan seguint. No! S'ha posat a córrer cap a mi! Capità, Capità! Tranquilitzis, Tinen. M'he amagat darrere d'una enorme latecoi i el tuancot ha passat d'allà. llarg. Tranquil, Tinen. Ha estat pels pels pèls, però. Esperi, acabo de trobar el Xaman. És dins una mena de cova artificial plena de llumetes. M'hi estic apropant. Que la Fren Raitogobu no ho protegessi, Huercudara. Gràcies. Crec que és conscient del patiment de la nostra oficial científic. M'acompanyarà, Renau? Oh, ja. Esplèndid. Piment, transporta infermeria. Aquí la te acuerdará, pobra Débora. Ayado. Goya, bla, do. Molen. Comienza el ritual. Sí, senyor. És increïble. Huercu d'ara, com podria agrair-li? Huercu? Huercu! Tinent no l'ha vist? Capitè, jo, jo no ha vist ningú. Que estrany. Deixi el senyor. M'ha la vida. Respectem la seva intimitat. Com vulgui, oficial. No m'agradaria pas l'enfadar ara. Potser serà millor que la deixem sola, no crec, capità? Sí, potser sí. Procura i descansar, oficial. Ah, així ho faré. Capità, acompanyen el pont. Capitan, li vull deixar una cosa. Molt bé. Mira això, senyor. Bé, i què? Doncs que el transportador només ha registrat un passatger, no ho veu? Sí, ja me n'havia donat. però desconeixem la natura dels huercud ara. Potser no es poden reconèixer els nostres escàners. De totes maneres, revisar els escàners. Fàcil, Tinent, i mantinguim informats. Sí, senyor. El Fer Steyber, el Fer Steyber, vingui, sisplau. Escolta'm, escolta'm. A les seves ordres, senyor. Segueix amb programa programes d'albert per l'actuó amb discussió. Jo t'eliminaràs. Ho intentaré si les comunicacions eh, són més propícies d'aquests instants. Molt bé. Benvingut a la nou Estadar Arcángel Alferes Josep Manuel Pallo i Rial de Barcelona. Molt bona nit, capitan Montanès. Bona nit, alferes. Benvingut a Bon Salvatge. Tot comença i tot s'acaba. Que la fe en Raito Gobun el protegeixi. Gràcies. I ben seqüència de tests. Tinent, obri la seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'Arum 4, test d'aptituds, filtre preparat. Es li farà la primera pregunta. Alfred, em sent? Sí, sí. Unes urpes de metall, fredes, molt fredes, acaben d'arrencar-li el cor per oferir-se'l al devorador de vísceres, que s'amaga a doi caren regna. Li queden tan sols uns segons de vida, s'hi imagina? Sí. Quin seria el seu terrer pensament? Que el meu Corlin desestaria indesistaria amb un ésser tan maleït com el devorador de vísceres i que després de morir mai jo moriria ell. Eh? El mataria amb el seu cor, Alferes. Així ho ramenti. Evidentment. Bon dia, No sap com... Simplement no ho sap, no sap res, ni com se diu ni qui redimoni és, però algú li ho recorda. Havia estat un temible assassí, una mena de bàrbar fastidós que fruïa castrant jovenets a les llenures de Guillotan. Es trauria la vida o intentaria oblidar-lo? Dubtaria del que m'han dit. Faria bé, el Feres. És difícil mantenir veritats que són mentida, no creu, el feres? Per la gent que ho fa, imagino que sí.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 No, bé. no, mai, mai, Ara pensi en un cabany amb les potes trencades gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se oblidar.: Ni l'ajudaria a morir ni, ni me n'oblidaria perquè Passaria... els avanços de la tècnica no li faria un, un inger bionic que li fes unes, unes potes millors que les que tenia abans i que ara hi pogués tornar a funcionar Molt bé el faràs I la no tirant Mm, Alferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules Llop Valor Pregaria Oració Carn Picada No, no regui tinent Ho sento Alferes Això li deves dir jo al Feres Digui-ho amb mi No regui tinent. tinent Molt bé Tinent, em sembla que... el Fumarem a la garjola, com segueix així. Mm. I estat. aquest jamec, què ha estat? Ha estat... Mm. Tinent, em sembla que l'Alferes el, el substituirà aquí a la nau. Encantat de fer-ho, capità. Així m'agrada, Alferes, molt bé. Desmai. És un pilota. Tinent, més respecte! Seran ells qui ens trauran de sobre blindat. I no vostè, Tinent. Desma Desmai, uh, li deia. Una davallada pressió. Seguir-la corrent. Deixar-se portar. Presó. Tancament. Tormentar. Retornar. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? M'invaeixen uns inconmensurables desitjos de destruir, amb la seva pròpia energia negativa que radia i mateix. Aquest és el malvat, opresor i expoliador, que rep el nom de fida de, perdó vull dir, blindat. Tot això governat per una molt profunda i verdadera pau espiritual pròpia d'aquells éssers posseïdors de consciència i que ens sabem portadors de la veritat i difusors del bé i la raó a un salvatge, ja la terra i arreu de l'univers. Espero instruccions, Capità. El Feres ens deixat... Si plau, hem de destruir el blindat. No podem prendre les coses així amb tanta broma. Alferes, Alferes, potser no em caurà, però el tinent estat tornant a intentar enverinar amb la cervesa de l'Oi Caraniana. Tinent! Arriba vostè, capitat. Què escena d'aquest Qui... moment? Qui... moment, vostè? Qui? Jo? Tinent. Jo? Alferes! Que riu vostè, Alferes? No, capitat. Va capita. ser de riure ara. Seria Arriba? un egg, seria un egg us Molt bé. Tinent, què sent Un profund sentit de la responsabilitat, aquí, esperant ordres. Capità, digui, què vol? Sí, però el seu esprit no es podria posseït per no sé qui jo eh? No m'agrada això, Tinent. En fi, ens dic la seqüència d'anàlisi. Obrins, senyor. El Feres. Digui'm, capità. Clar que li digui que l'ordinador li ha donat un punt positiu. Una mena de com l'Audè està molt instruït en les qüestions de Montsalvatge al Intento aplicar-me el màxim possible, capità. Necessitem més gent com vostè. En fi, en aquest moment pot veure la pantalla del seu ordinador? Sí. Bé, pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella a l'extrem inferior dreta que mostra un número que oscil·la de 0 a 99. Sí. L'està veient? Sí, sí. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a Montsalvatge segons el calendari fa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 més d'un arbre, de fet. I les seves branques l'atrapen. S'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de «Ja veurem». Opció C. Recórrer a un dels encanteris que li van ensenyar la base de recrutament. Opció A. Opció A. N'està ben segur, Feres? Seguríssim. Doncs no era molt bona opció, si vol que li digui. Era massa bàsica per vostè. No ha guanyat cap punt de força, tampoc cap d'experiència i tampoc cap de valentia. Però esperem remuntar-ho aviat a això, Alferes. Som-hi. Anem per la segona situació. L'està veient ja, Alferes? Sí. Perfecte. Acaba d'entrar al Palau Imperial dels Gesserans darrere de la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveixi de tant en tant i d'on hi passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. Opció C. Opció C. Repeteixo la pregunta. N'està ben segur? Alferes, n'està ben segur? Sí, capità. Molt bé. Ha guanyat un punt de força i un altre d'experiència. No obstant, n'ha perdut un de valentia. Compta amb això,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 quedar-se immòbil. Opció A. Opció A. N'està ben segur, Feres? És l'opció més important de totes. Era el fer servir un encanteri de metamorfosi, no? Bé, vostè sabrà. Definitivament fa servir un encanteri de metamorfosi. És així? Sí, sí. Molt bé. Ha guanyat un punt de força, n'ha perdut dos d'experiència i i n'ha perdut una altra de valentia. Em sembla que no el tenim pas, pas bé, això, el Feres, perquè el monstre s'acosta i em sembla que no podrà pas fer-li front. El monstre d'aquest nivell és una taràntula, compte. Necessitava un punt de força per vèncer-lo i en té dos. Necessitava dos punts d'experiència per vèncer i en té un de negatiu i encara que li concedeixi un de positiu no aconseguirà vèncer -l. i pel que fa a la valentia no havia guanyat ni un sol punt el Feres -se em sembla que la Tarántula se'l conspirà ara mateix em semblava bon noi em bon xicot, sí, em sap molt i molt i molt de greu un pilota, eh? nen, no insulti les nostres alferes. T Heim preparat una altra recutatat de la nit. Cre la nit recluta de la nit?. Uh, és... nit, nit. Obrir la seqüència de transport. Obrin, senyor. Benvingut a la nau estàlar Arcàngel delferes Car Enric de Barcelona. Alferes? Alferes! Alferes, hem perdut Alferes? Sento... Mm, Un soroll. Un petit murmull. Mm. murmull. <ríe> Tinent, no rigui! Alferes! Alferes... Alferes Enric? Sí? Sí, finalment! Ah. On estava Alferes? No, no, estava, estava aquí. Sí, aquí no hi era pas, no l'he vist. No, és ah? es que no se sent gaire bé. No se sent massa bé amb demiturar la recepció. Morís, Alferes Morista i dorm, millori la recepció immediatament. Benvingut a la nau Estadar, al d'Alferes, com estava dient. Gràcies. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que de fer en rei Togobuna el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 És còmode de vegades, oi, Alfredes? De vegades. Sí. Doncs imagini que a partir d'ara, vostè, que pritxet dels déus, pot oblidar-se'n de tot el que ha fet malament, de totes les persones ara les que ha fet mal. Quina sort, oi? Quina sort, oi? O no? No, no, no conec. No coneix el què? No, no, no crec que sigui una sort. No creu que sigui una sort, per què? perquè oblidar el que està mal fet seria per l'experiència, també. Bona pensada. El comerç de la pell és un dels negocis més pròspers de Montsalvatge. Tanta gent com necessita canviar d'aspecte. Se'n faria contrabandista si li proposessin o potser denunciaria qui li hagués fet l'oferta als comissaris Gieslin? Denunciaria que no fet l'oferta.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 No, l'ajudaria a viure. Com ho faria? Uh, bé, l'Alferes que uh, ha entrevistat abans, abans meu... Que l'ha precedit. Sí, uh, sí, sí ha, ha deixat clar que els avenços de la tècnica en aquests moments estan prou adelantats com per ajudar al cavall. O sigui que faria servir la tècnica de l'Alferes anterior, diguéssim? La copiaria directament? Molt bé. Uh, Digu-nos la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Equivocar-se. Guanyar uh, experiència. Uh -huh. Trencar. Arreglar. Sang. Difetja. Pluja. Mullar-se. Angoixa. Penebres. Foscor. Infern. Paradís. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Uh, ganes d'enfrontar-me amb, uh, amb, amb, a... amb el monstre. <ríe> Escolti'm, Alferes, sembla que no està pas massa disposat a truitar. Sí, sí, sí que estic disposat. I no. aquesta rialla, què és aquesta rialla? Ja oh. hi som un altre cop. Vostè sap on és? I el sap el que està fent ara mateix? I tant. Bé, no ho sembla, no ho sembla certament. Activi la seqüència d'anàlisi. Estàs segur, capità? som -hi. Sí, senyor. El Feres, sí. m'hi faig saber que l'ordinador no li ha concedit un punt positiu, sinó un de negatiu. Ha estar més pel que fa el Feres. Molt bé. I aquestes riadetes, eh? I aquestes riadetes què són? No, no, això són problemes de la línia. De quina línia? La línia no en fem terminal. servir pas de línia. El Feres em sembla que no sap pas el que fa. En fi, davant seu si tindrà un ordinador almenys. Sí, sí. En aquest moment hi pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella a l'extrema inferior dreta que mostra un número que oscil·la de 0 a 99. És així? Sí. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a mons salvatges segons el calendari FAICU. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si premen la tecla ESC i introdueixen el número que haurà acabat de dir, precedit de tant zeros com espais en blanc, que din a la finestra que s'ha obert. Premi qualsevol tecla per al crono. Quin número apareix? El 68. El 68. Mm. Molt bé. El Feres es troba a la cúpula de Tornamunt. Mm. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristany el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Llençar una descàrrega d'energia mental. Possible. Tinent! Opció B. No, li deia el tinent, no a vostè, el Feres. Opció B, Perdó. seguir caminant com si res. Opció C, demanar als bruixots de fer un encanteri de protecció. L'A. Pensi-s'ho bé, el Feres. Sí, sí, l'A. L'opció A, no era massa bona opció. L'energia mental no hi pot fer res en aquesta situació. no ha guanyat cap punt de força, no ha guanyat un d'experiència i no n'ha guanyat tampoc cap de valentia. Bastant malament, alferes, bastant malament. Comença la segona situació. El Feres acaba de... ...de... de es, ...descobrir... ...el palau imperial dels Gesseran darrere la cúpula de Tornamunt. Tinent... ...un respecte. Davant seu està veient unes escades. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escades. Opció B. B. Negar que està veient i seguint davant com si les escades no hi fossin. Opció C. caminant en una altra direcció. L'A. L'opció A. No ha guanyat cap punt de força i cap d'experiència, el Ferres, però no ha guanyat almenys un de valentia. Poc a poc i bona lletra, el Ferres. S'obre la tercera situació. El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 Molt malament. Ha perdut un punt de força i no tenia cap... N'ha guanyat dos d'experiència i n'ha perdut dos més de valentia. Em sembla que no té absolutament res a fer amb el monstre d'aquest nivell. Fem un petit recompte. Té menys un punt de força, que ja és tenir bastant mèrit, té tres punts d'experiència i en té menys un de valentia. És poc valent i té poca força. Vostè creu que podrà vèncer en aquest monstre el sang freda que necessita 6 punts de força, 5 d'experiència i 5 de valentia per poder ser derrotat, el Feres em sembla que l'exxafarà ara mateix. <ríe> Quin, mal. Quin mal! Aquest el Feres... No era massa bo, però m'ha Tinen, sembla que tenim un nou reclut al darrere d'aquesta nit preparat a la base Esperança. Transport? Transporto. Sí, senyor. Benvingut a la nau a estar d'arcàngel Alferes, Santiago Álvarez García de Barcelona. Hola. Hola. Hola. Alferes, és aquí o és allí? ¿Qué? Alferes. Em bé. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en Rai Togobun el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. El Álvares Álvarez li faig saber... Ja, abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures, demà un salvatge ha de passar una petita prova. El test creat per la doctora Gil Forman. El coneix? Sí. Bé, així no li farem més explicacions. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. fer Alfredo Santiago Alvarez García, bona nit. Bona nit. Imagini que és un nen repugnant, solitari. Li costa parlar amb la gent, perquè ell sempre ha la mirada espantats. Intentaria superar-ho, aquest... Un hàndicap que té o es limitaria a amagar-se per sempre més de tothom? Intentaria superarlo. Com? Con si és alguna... tan llet i fastigós. Con alguna implementación sí, sí. biónica o alguna operació o algo. Les coses serien diferents si hagués escoltat els consens de qui l'envoltaven. No creu? Sí, también. No facis això, no facis allò i mai et fiquis pels forats que surten a terra quan la mare natura va calenta. Per no haver-los fet cas, el gran tribunal d'Imbúdics l'ha condemnat a la perdició eterna. N'està orgullós, Alferes? No. No? Per què no? Alferes! Pues porque... porque no. Ah, perquè no. Bona resposta. Alferes, està en el buit més absolut. No hi ha res que el pugui destorbar i tampoc res que sigui capaç d'aturar la seva caiguda. S'esclafarà... El seu cap es farà miques i els seus plumons passaran a formar part de les plantes de la mort que travessaran el seu cos com els claus de ferro de les cloagues del Palau de Corbus IV. Què faria per evitar-ho? Intentaria concentrar-me en un solo per quan cuando, cuando caiga poder agarrarme algo. Bona sortida. Ara pensi en un caball amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona? Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Utilitzaria mis partes biòniques per implantar-se-les a ell i que pudiera vivir. Molt bé, el Feres. D'això deduïm que, encara que no veiem amb claretat les seves cames, en lloc de cames humanes té implants cibernètics? Sí. Cortetes, però... Sí, sí, cortetes, però fortetes. Tinent... Continui. Alfred, sí. digue's la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Reencarnar-se. Volver a vivir. Ceguera. Uh, once. Ha estat molt dur, aquest, eh? Francament. Por. Monstra. Pressionar. Donar-ho tot. Malgastar. Temps. Hora. No, no. que s'ha acabat del temps, volia dir. Hem de començar l'enfrontament amb el monstre de ara mateix. Vale. Té davant seu de pantalla del seu ordinador? Sí. I està veient la Casella amb el número que va donant voltes? Sí. Doncs apreti, o millor dit premi qualsevol tecle en aquest precís moment.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 bé. Opció B. No és pas una malopció. ha de pensar que ha aconseguit dos punts de força, tres d'experiència i tres de valentia, tot i que el nostre ordinador no li havia dit, li havia otorgat un punt negatiu anteriorment. Però no està malament. Do, tres, tres. Nosta gens malament al feres, n'hem par de segona situació.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 Opció bé, n'està ben segur, Feres? Sí. Molt bé, ha guanyat un punt de força. No n'ha tret cap d'experiència, però sí un de valentia. De nhi do el Feres, En va acumulant cada cop més i més i més. El Ferres ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient...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 Fe massa força, no ha cap punt de força, cinc guanyador dos d'experiència. S'ho pensat molt bé, alferes. i un punt més de valentia, no està gens malament. Fem una mica de recompta, alferes? Bé. Ha guanyat 3 punts de força. N'ha guanyat 5 d'experiència i n'ha guanyat quants? 5 de valentia. No està gens malament, alferes. Veiem ara quin monstre és la críticatica de ruta, un fals dedicat. Necessitava dos punts de força per fer-ho, els té, necessitava un punt d'experiència per dogrado, també els té, i necessitava un punt de valentia per vèncer'l, i en té cinc, en té per no i per vendre. Mol bé, Alferes! <totipos> Molt bé, finalment! Trobem una Alferes que sap el que es fa. Com, com es diu? Com es... Alferes? Com... Sí. sí? Han guanyat, Alferes, Alveres. Bé. Yeah. déu nhi ha de saber que la setmana que ve tornarem a posar en contacte amb vostè per entrar al segon nivell de Mont Salvatge. D'acord? Vale. Doncs fins a la propera, Alferes. Adiós. Adiós. Tinent, inici de la seqüència d'òrbita al rededor de Mont Salvatge. Iniciada. Propulsors a potència 5.4. Fixats. Tinent, finalment hem trobat una Alferes. Que val la pena. déu nhi Certament, senyor. Estic molt content. Creu que la setmana que ve podrà costar-se més en blindats? Ho dubto. Esperem-ho. I mentrestant que Reitor Gobun no ens protegeixi.